наче у бога війни. Кілька запорожців кинулися на нього в гаряці бою, та тут же й відлетіли. Богун легко відбив їх натиск, а тоді плазом шаблі став бити їх по голові та по пиці. Інший запороз, що сили розмахнувся, шаблею вдарив, здавалося, розрубає зараз на опіл полковника. Та богун прикрився шаблею так, що клинок ворога лише ковзнув по ній, а сам запорожець втратив рівновагу. Тоді богун так засадив йому чоботом в живіт, що чубати відлетів на кілька кроків і гепнувся на землю. Я не міг втрати такого шансу. Почав набивати пістоль, прицілився, міряв йому в спину, та якась невидима сила відвертала пістоль в сторону. Я вже його хопив двома руками, але щось тягло його в бік від полковника. Мабуть, він був заговорений від бісівської кулі, а може причина була в іншому. Він нікого не хотів убивати. Навпаки, зупиняв різанину, тому я й не міг підстрелити його. Я, здаватися, не хотів. Викинув пістоль – і знову взявся за шаблю Мій рух побачили побратими І собі побігли на полковника Він наче спиною відчув нас Одним рухом зійшов з-під нашої атаки Ми, ледь не налетівши один на одного Тепер по черзі пішли на нього Першим кинувся лихо Богун відбив два удари тоді закрутив його шаблю своєю і видер із рук. Доки мій товариш дивився, куди вона впаде, богун блискавично зацідив йому кулаком у рило. Лихо заточився, повернувся і пішов випльовувати зуби. Біда тільки спробував наблизитися, як богун скочив йому назустріч, вдарив ногою в груди. Другий мій товариш полетів в один бік, його шабля у другий. Тепер була моя черга. Я зміг схрестити з ним шаблю всього кілька разів. Тоді пропустив удар рукояттю по чолі. Лише встиг зауважити, як мої ноги злетіли вгору, а тоді, коли я гепнувся спиною на втоптаний сніг, накрили мене. От вам і Марс. Ударившись, і я закашлявся. Більше охоти битися не було. Дивився лише, як ро чи шестеро низовиків намагалися нападати на нього. У них нічого не вийшло. Богун миттю блискавичними ударами знімав дві шаблі нападників, третьому збив шапку з голови, хоч запросто міг і голову. Запорожці відступили. Тьху! Плюнув один із них. Це, мабуть, сам диявол. Гірше була відповідь. Я полковник Богун. Запросці ще більше відступилися. Бій вже повністю припинився. Низовики перегрупувалися. Затязці чекали зі зброєю в руках нового нападу. Схаменіться, іроди, бо лихо вам буде. Кайне ви, дивіться, скільки крові братерської пролили!» – гукнув полковник. «А ти ж сюди теж ішов не з хлібом сіллю!» – відповіли йому. «На розмову із пушкарем я йшов. Не для того я з ним стільки ворогів пліч о пліч косив, щоб кров його проливати на старості років. А ви ж, окаянні, що натворили! Кров братська на вас!» «Розв'язали вибійню!» Незавики згуртувалися. «Щось цей пес гетьманський гавкає забагато! Ми йому не пани ляхи! Що з ними він собі віграшки грав? А ну ми зв'яжемо цього півня крихливого, щоб славних запросів каїнами не називав!» Крикнув я із серцем. Бачив, що січовики вже готові відступити. Богун відкинув шаблю, скинув жупан, а витяг за пояса Пернач. «Що ж, сучі виродки, підходьте, провчу вас!» І вони пішли. Спочатку по одному він розкидав їх, як ведмідь мисливських собак. Інших молотив своїм перначем по плечах, а кому й по лепеті перепало. Досить! Нараз зупинив це барабаш. Незаваки відступилися. Богун посміхнувся. Гарне ж тепер незавелицарство. Десятеро на одного і то ради не можуть дати. Підходь, вражі діти, гуртом чи по одному всім боки лидачі на мну. Один, було і справді кинувся, та Барабаш спинив його. «Годі, кажу, Батьку, а чого він?» Барабаш показав непокірному низовику свою булаву, ткнувши під ніс. «Досить на сьогодні. Відходимо. А ви скажіть своєму гетьману, що недовго йому вже лишилося». Богон плюнув. «Не впізнаю я вас, славні запорожці. Напали, наче злодії з кощів, Перебили хрещених, А тепер відступайте. Не по-лицарськи Перевелись Перевелися, видать, лицарі за порогами. На це відповів Кошовий. Не будь дурним, богуни, кому ти служиш. Ти ж увесь вік із панами бився. З псячою вірою католицькою. А тепер на нас, братчиків, і з мечем йдеш. Зрадник твій гетьман, а тобі ще одуматися не пізно. Сьогодні ми тобі життя даруємо, та коли чорт-лисий тебе попутав, і ти й далі гетьману вірний будеш, то краще нам більше не попадайся. Полковник і тепер мав що відповісти. Запоріжжя і Полтава ще не вся Україна «Ви нас усіх у кормигу московську віддаєте, а ми знов ярмо не хочемо. Не для того всі гуртом за козацьку волю стільки років билися. Не спонукайте братів своїх правобічних кров даремно братську лити. Перестаньте бунтувати!» Барабаш не слухав. «Скажи Виговському, нехай булаву покладе перед царськими воєводами». Виберемо собі нового гетьмана, тоді кров не пальця. Богун хотів крикнути йому в розпачі, що не воєводи з боярами козацькому гетьману цю булаву давали, щоб перед ними складати. Та Барбаш уже йшов по снігу, доганяючи своїх, полковник оглянув поле бою, оцінюючи величезні втрати. Полтава гуляла перемогу. Запорожці з пушкарівцями пили, співали, танцювали, та й було з чого. Дали відсіч гетьманським найманцям і перемогли не будь-кого самого богуна. Ми з побратимами також добре дали собі чосу. Гуляли, співали, як холера. Ми мали що святкувати – початок брате убивчої війни між козаками довго всі гуляли а я шукав собі нову жертву щоб завербувати такий я вже є не маю спокою ні вдень ні вночі дуже вже люблю свою роботу поміркувавши якийсь час я вибрав іскру це був справжній козак, щира душа, ніколи не був ні дурним, ні боягузом, ні брехуном. Булава його не цікавила. Цей чоловік був душею і тілом відданий Пушкареві і Полтавському полку. Батьком іскри був козацький гетьман Яків Остряниця. Він підняв повстання проти поляків Ще перед Хмельницьким, проте цей виступ вдалося придушити. Остріниці разом із сином мусив тікати до Московщини, і там заснували разом із козаками місто Чугуїв. Там батько Івана скоро загинув, а Іванові випало повертатися до Полтави. За свою відвагу, рішучись розум, він швидко став старшиною, а тоді пушкар забрив його наказним полковником, тобто полк був під рукою іскри за відсутності пушкаря. Іван не один раз показав себе в боях. Хмельницький доручав йому дипломатичні місії, зокрема, до Москви. І тут я згадав про одну історію, що приключилося з паном Іваном кілька років тому. Історія сердечна. Він тоді ще не був жонатим.